Okay. God nyhet. nyhet Det var en bra gang Det var en død gang Hei og velkommen til God Nyhet episode og, for, var, 119 vad det riktig? Ja, er det det? Ja, ja. ja. Velkommen til God Nyhet episode 119 Takk for det, 119, Takk for det. Steffen Borgårdsen Takk for det Hej hej hej Hei, hei Tommy Primark Tommy Primark Så bra Er det Nummer 119 Det er ikke noe planlagt Noe sånn der uh, Vi har vel dårlig Med planlegging fremover Men jeg tenker sånn det Dårlig med planlegging generelt Det er tenker. det Det er det Men sånn Er det 120-tall Som er en sånn der uh, 125 tenker jeg Eller er det mer 125? Det er kvart det, Ja 100 kvart 100 og kvart Ja Ok Ja, men da kanskje Kanskje, kanskje kommer kongen Kanskje kommer kongen Ja Skål, det, skål för det. Vi har ju en sånn fälles skåle. Mhm. Mugge ja. skål. hm? skål. Sa du droskål, du, ja. du sa det. Kne skål, ja, uh, Er skål. Ja. Eh, alla möter. Nej, tror vi, hvis vi begynner nu slappar det nå så tror jeg vi gå baklæns. Du har egentlig gått baklæns för ja. det är helt rätt. Vi du og... vi har varit på tur. Vi har varit på tur sammen og det var så göy. Ja, vi kost oss. Vi kost oss masse. Vi gjorde det. O Du var på, på tur lengre enn meg da Jeg var på tur litt lengre enn deg ja. Men du Jeg tror din opplevelse av, av reising Var vel kanskje lengre For du har jo vært i Sverige Du har vært på utdannet tur til og med Det ble ikke i Sverige Ble ikke i Sverige, nei Det er mye dreit i Sverige Det er dreit rett og slett i hele Sverige Ja, alt i Sverige <laughs> Du lovte meg at du skulle til Sverige Jeg lovte like, men jeg sa det var planen, ja. Men så, så hadde vi jo et jeg tog et kjapt uh, møte med, med Daniel, ja, og, der jeg spurte om vi var jæfaen i Sverige. Mm. Uh, ja, så ja. så det, Enstemmig. Ja. Enstemmig som bakgrunn da, så kan vi informere om... Yes, at ja. vi har vært på standup i Oslo og sett på, ikke stått skuld, mm -hmm. noen av oss. Selv om jeg var nok, jeg var nok morsom på en liten stund på fredagskallen mine. På der, sånn, så ja. satt du liksom, var det du som ropte noen sånne morsomheter? Gjorde? Til han uh, som fremførte nej For det var det noen som gjorde ja. Det var noen som gjorde Det var en som ropte fuck you Det var det også Og det det er, Ja det, det er uh... Men en ting som jeg glemte å diskutere med ja. men Altså ja, bakgrunnen er da Som vi snakket om på forrige episode at, uh, at vi fant jo ud forrige episode når vi var live At vi uh, begge to skulle på, på Bill Burr uh, Artig mann Saddeles artig mann Med en 5, ja. 5, ja. Det er ganske ja, bra okay. det er ganske For meg, helt, nå skal jeg være helt ærlig ja. Jeg er ærlig, jeg viser ja. at det er drivlig ja, ja. Og jeg er ikke alltid ærlig men, men, men, Og det ble litt lenge Det er helt enig i Og det vet jeg Daniel er også enig i ja. Jeg det ble litt lenge Jeg, jeg, jeg ventet litt som at han skulle gi seg litt før ja. Men han holdt jo på Det var vel oppe i to timer Men han stod der og tjauset Och och det var inte de bara det, de, det, ja. det att de, de kom med fryktligt sent i gang Så sa då jag sa på klockan till Daniel. Åh, han... oh. <laughs> ja, skolan. Sånn ja. Lite som strängt. Strängt på klockan. Nej, det det, det ja, mit, min upplevelse i alla fall att det var det varte väldigt länge hela grejen. För det varte väldigt länge. Ja. Ja. men det, det kan nok være i kombination med förfärdligt säte och sitta på så länge. Mm -hmm. Ja, det var väldigt väldigt bratt rygg. Oslo Spektrum är eh, inte platsen att sitta länge. Jeg gleder ikke på skole i Oslo Spektrum Det Flaks ja. Eller jobbe da, jeg sitter jo på jobb også. Jeg ja. gleder ikke å jobbe der Med å i, i, i salen Ja, jeg har sånn siden å på Og henne sa du henne i forhold bilborg. Bilbør Hvis Bilbør kikket opp til høyre så han der da, for eksempel Ja, da ville han sett rett på meg Sånn rett på det, ja mm. Men han måtte sett nøye til det For det var jo nesten tett på 10 000 mennesker Ja, og det var jo, det var jo... Jeg satt veldig høyt ja, det gjorde vi jo Vi Set. sa det vel nesten Og hva mer så du, Daniel? En fem-seks rade fra toppen nesten Ja, det har ikke så langt ifra det Min andre observasjon av dette sånn, er det at det er litt dårlig Egnet egentlig for stand-up når det blir så kolosseumaktig uh, Jeg, jeg kolosseum tog meg selv i å se veldig mer, mer på skjermene Ja, jeg, på jeg gjorde det mannen. Fordi at mannen er jo bare en liten Jeg trodde han var så Han var jo bare en centimeter stor faktisk ja. Så eh øh, vi hade fått en eh øh, jag vill jag vill tippa mindre så altså kanske en en tiondel av störsörsarna eller något så nå, hade ja. varit nästan för stort det och, ikkär sant? Ja, nej. Ja, kan se. Så när det är mega arena, det blir jeg, ja, det blir väldigt stort, det blir det blir väldigt øh, fordi at du er jo ganske avhengig av se på ansiktsuttrykket Tegner stand-up-komiker ofte Ja, og så altså, uh, han får kanskje litt mer tak i Ofte så oppdrer de mørke da Jeg har hørt at de liksom ikke ja. kan se av scenen uh, Ikke de, men oss men du uh, Vi som driver med stand-up Ja, det, jeg ja. driver jo ikke med det Nei, men du kunne sagt dere De som driver med stand-up Slapp av nå da, slapp av nå Så uh, uansett når, er mitt. Ja, dere. dere er andre Takk Så han har väl vippet. Han har det helt vippet. Men oavsett det är ju klart den kommer det i liksom vi får sånna folk hit för all del. Men men men, men kanske Ja, nej det er väl det är så gott det blir. Ja, men men Daniel fick ju en hjärt hjärtens eh inte tillträngt men en hjärtens god uppvaktning till hela showen med. Ja. För det miss tog in och skulle köpa øl Fortalte det, fortalte vi litt etter det Kanskje ikke Nei, det var litt rart det ikke vi sa ja, For det, det, det var det vi Du snakket mye vi, vi, Ja, vi lo uh, forferdelig det var, det var nesten det jeg lo mest da ja. uh, hele, hele showet Vi sto og, og skulle kjøpe i øl ja. Før showet begynte Og dette er jo, for de som ikke har i Oslo Spektrum Så er det jo samme konsept som på en fotballstadion mm -hmm. Jeg er enig av på en <laughs> Der du da inn i gangene Under tribunene Gjenger og kjøper øl I sånne små kiosker Ja Bortsett fra at du får ikke kjøpt så mye øl da Vi, Altså du, du tenker engelsk Jeg tenker engelsk ja Ja, ja naturligvis Ja Finnes det andre land Å se fotball i Ja, nei det, det, Her i Norge blir det da For en Spreit Eller en uh, Ja, vannleit En vannleit ja Lett vann fint men i alle fall så, så stod det da en, en fyr der, eh, som jeg aldri, og dette beklager, det at jeg tråkket litt på en fyr som sikkert at jeg ble tråkket på før. Men det var en type man som, som jeg, ikke, jeg nettopp hadde lagt merke til, der som han ikke hadde gjort det han gjorde da. Han var, sånn en, han var en litt grå mus kanskje, sånn som han ja. kanskje ikke hadde, hadde oppnådd så mange ting i livet, men... Sikkert trivdes sikkert veldig godt med å jobbe på Oslo Spektrum da så, ja, Å gå rundt og ting For han var, han var type fyr som ordnet ting mm -hmm. Blant annet så jobba, jobben han sin bestod det Så altså, informerer alle oss som sto i den køen At du kunne gå lenger bort i gangen For å kjøpe øl der også ikke Som ikke var så møkø Ja Det han gjorde da Da gaber han ut i hele rommet Hej, hei alle sammen Og da snur alle seg moden Mhm også for deg som ser på da Så kan jeg vise hvordan han, han tok ut hånda og så skal han da Litt sånn, nesten sånn nasihilsen så skal han se for det at du skal Slå kapsene deg selv da Ja måte. Så gjorde han sånn, han skulle pege Alle kan gå den veien, skulle han si Fyren hadde briller da Det han gjør, han råbud Hej Hei hei alle sammen Alle snuser ser på han Dykket kan gå og kjøpe øl der borte For det er ikke mye Og det han gjør det Så slærer han til seg selv midt i brillen 90-brillen så, så den brillen ble stå hans på halvatt Og så ble han så veldig forframt Så han, han gikk vekk veldig bort Og det var veldig, veldig, veldig gøy å se på Men kan han hende at han ikke jobbet der egentlig bortlig? At han bare ville ha kort Nei, for kø? vi så han etterpå okay. Han gikk ned opp på gulvet der og, og da lo vi igjennom i sånn yeah. Som en påminnelse Han, han ropte rett og slett ut et, Hei alle sammen, du kan gå bort der Og så i det samme blok Så dro han til seg selv midt i trynet For det slog meg nettopp nå som en triks ja, ja. Sånn der, hmm, det var mange mennesker i kø. Jeg lurer dem bare bort i sånn det ukjente ja, det planen, blant, hadde, Han hadde han sånn, ikke sin vest, men sånn gul vest på seg. Ja, vanskelig Kanskje ha han kommer rett fra protestene i, i Paris. Vel, han var fransk innvander. Ja. Ja, ja, han prata ganske godt norsk. Ja. Hvis vi bare kan pugga noen enkle gloser, en setning eller tre, så är ju mer där som skulle lära. Si du skulle lära franska, då prövade ja. du på i stan. Ja. Vad setning det første du gick in för? Hej, hej sammen somen, er är mindre kö der borte. Hallo, uh, uh, hallo <laughs> Monsieur Hallo, <laughs> hallo, monsieur uh, vi, Vin <laughs> Det er vin du drikker <laughs> Bon voyage altså, Fakken hadde du nailet det jeg Hadde fått sendt alle sammen rundt, rundt huset Men hadde du da valgt å slå deg selv brillen? Nej, Nei, Nei. Ikke, ikke valgt Men altså, vi tenker sånn man må eie det da ja, det gjorde han ikke <laughs> så, For maken til forframselse har Jeg har aldri sett på en mann før han ble så, Det ble sånn forframt, så, så gikk han Ja Og, Hysterisk Jeg fortalte det i denne settingen her Om Lloyd som ville ha kortere kø I kebab en, kebabutsalget I Hemsedal ja. Klokka er vel vi er på kvart på fem på morgenen, tenker jeg Vi, Ja, det er så tidlig, vet du Eller så sent, tenker jeg <laughs> Ja, <så> tidlig oppe <laughs> Du ikke så ikke opp så tidlig og stå og Dette var på vei hjem Ja Etter en, etter en økt Og da var Lloyd sulten Og så havna, han befant han seg der bakste køen Og mistryddes med det ganske ja, Han kjente på det Ja Og sa han Jeg kjøper kebab til alle her Hvis jeg får den første Åja oh, Ja det Og gjennomførte også Og fikk kebab midt i hånda Jag og upp fick en en en stor summa tastad in på totalbeloppet på den där terminalen han fick presenterat men men kvart på fem på morgonen er det jo ingen som har de bekymringarna. Det går først uka efter tänker jag. Jag hade nog gjort det samma när jag på lördag stod i kö för att köpa pizza. Ja, da var jag så sulten. Ja, man blir så inledligt sulten och det är ju Jag var egentligen jag på restaurant på Bellini. Ja, riktigt. Sammen med min mor och min dotter. Og så gikk jeg ikke rett for å kjøpe pizza etterpå hadde, <laughs> Ja, fy faen det holdt ikke Men var da på en aldri så tur på, på galeien Ja Og møtte jo da Humla på Grim mm -hmm. og, og Remi, som vi snakket om før Og, og andre Andere Kompiser jo Lokale helter Ja, og da skulle vi, jeg skulle overnatte hos, hos Humla på Grim Ja, oh, men Har du Ja, ja, ja, ja. Och då skulle jag lejd film, köpte <laughs> ja. en puder till grejer. vi skulle, skulle egentligen bara ta i taxi där Og så og så fant vi och köpte masse pizza. Ja. Massa pizza. Og var sås hungren? Fick pizzan. Og var på väg in i taxikön. Mhm. Mm och så sa jag, ska vi ha ett stycke nu? Ja, så vi fant oss en god en god mur och så si det folk. <laughs> ja, riktigt. Råvna pizzan tog røskalaus et stykke Kjørte det rett inn i kjeften Og den osten der Har jo faen med 2000 grader på seg Ja, det er bra Så jeg brente meg nå Så inn i jævlen oppi her og, og, og, og. og det er lørdagens brand Du sliter med Ja, ja, ja, det er, ja og det, det der var jo i uge Ja Så uansett Hva jeg spiser, nå, Som er mer enn 16 grader varmt Eneste som er varmere enn, enn den Altså, jeg har aldrig slitt Med en pizza Helt ærlig Oi. Men uh, lasagne Det ja, det, blir Men det blir varmere enn lava faktisk Det er en ting som blir Enda varmere enn lasagne Og lava sammen, og det er tomat. Det er tomater, ja Du har aldri tatt en tomat rett av grillen og bare måler Åh, oh, du, du blander meg med en som synes tomat er godt, vet du <laughs> Ja, det må ja, være det ja. jeg, For jeg tenker ketchupen er jo aldri varm ikke, <laughs> Nei. Der, der. Nei, tomaten kan bli sykt varm Visst nok er det på grund, av at tomaten har svært høyt væskinnhold Ja, så den, så den uh... Det er vannet inne i koget på en måte Men da er jeg litt nysgjerrig for at agurken er jo oh, enda høyere vanninnhold Og, og vannmeloen aldri... Ja, den liker. er jo mer Den må jo ha mest jeg har aldri brent meg på hverken agurk eller valmedon <laughs> Men jeg har brent meg på tomat Vi, vi var jo i Oslo En men, dag mer enn dere Ja, det var det ikke, men jeg er ikke helt ferdig Nei, men dette, det er her våre historier møtes, skjønner du okay. For det, det er litt usannsynlig, men det skjer ja. Du reiser hjem ha? og befinner dig etter en liten stund som deltaker på et arrangement som heter Tom Waits løpe, ikke sant? Ja, for så vidt så, så var jeg vel så veldig delaktig, jeg hang mer bare med sånn, for dette er det andre. Det er nok hele, det er filosofien bak det hele. Ja, ja, men, men det at de, de andre hadde jo gjort det greia, at de hadde forespill klokka ett på dagen, og dagsfiler der, og jeg kom ikke ned før med den. Så jeg kom jo på pub nummer fem eller noe, ja. så mitte mitte pubben kom du. Ja. Det gjorde. Jeg. <laughs> så, ja, <laughs> så, uh, så vi sitter där på på Mora kristen i Oslo och tänker ja. så sånn, vi har ju inte några planer. Vad skal vi fylla på? Googlar uh, vad sker i Oslo? Så där är någon sån Tom Waits löp eller sånt. Okej, okay, så har jag sen det. Är i Oslo också? Är det det är ju där det började då. Okej. Jag trodde det var sån lokal uh, krog någonstans grej. Ja, det det är ju väldigt Men Eh så har vi så läste jag lite upp på Tom Waits grender. den jag liker alt vet du? Så så då föll det vid det här blir vi med på. Ja. Og Tom Waits, men borde ju vara ett lag? Nej, vad nej. er nej, nej. Och man gör så under väis For ja. det det med något så goj som at Grete Waits. Ja. Hon startade en sån löpefest i Oslo. Ja. För damer. Ja. Og helse og sunnhet Velvære Og, og velvære og kvinnen mm. og femininitet og Kanskje ja. ikke femininitet da, nei, nei. feminisme ja. Mer enn det Det skal være fokus ja. Og så eh, viser det seg at hver gang det er et i Oslo Så blir det jo et fyllevræl, ikke sant? Uten sidesyke ja. Ref, homokostaffetten og, og alt det andre Vår god høste venn Mats Det er en god historie der Jeg skal ja. ikke avsløre han, for han han i sin stand-up O du har jo Når VM var i Holmen Kong for eksempel Det var jo altså De, de bare ramlet ut med fyllukker Ut av skaven der Og ramlet ut på skisbordet Altså det er jo sånn her, Det liker noen med det å gjøre Så etter ja. hvert Når Grete Weiss hadde liksom Fått på i noen år men sitt løp ja. Så hadde det Var ikke så mye fokus på løping som at det var på fyll Nej Og etter hvert Og så ble da Grete Weiss bare sånn Nei, dette her er jo ikke helt Det jeg sett for mig. Nei Så kan dere være så snille Og gi faen i det der Greiene dere holder på med For at, så bare ok Da må vi starte vår eget løp Og vi kaller det Tom Weitz løpet da I stedet ja. for Grete Weitz løpet Dette er fakta opplysninger Dette er helt fakta ja, ja. Og, og, og Tom Weitz han etter det jeg har skjønt Er en øh, Han er litt sånn George Thurgood-aktig uh, Trubadur da Som er bare full og, og, ja. og bare, ja, Jeg kan ingenting om han Jeg Nei. vet at han av og til går med hatt tror jeg okay. Eller jeg, jeg tror han av og til med hatt ja. Han er hatt på seg hatt ja, En gang iblant Og så er han vel Kanskje du. Det, ja, okay. det, så, så lite vet jeg. Ja. Og jeg spurte flere eh, andre sånne Tom White-løp-deltakere der. Ja, ikke Tom White-løpere? <laughs> men, men det var ikke så mange som visste noe om han. <laughs> nei, det ante meg vel. <laughs> så det, du, det vi gjorde der. Vi gjorde egentlig det samme i hver sin by, ja. Ja, for at vi, og eh, jeg har aldri vært på det før. Sånn, nei, ikke heller. Og jeg har hatt veldig løst mange ganger, men det har aldri det, passet. Det har aldri passet, vet du. Så, og det gjorde det egentlig ikke noe heller, for jeg hadde jo, vært fryktelig tidlig oppe på fredagen mm. Daniel kom Møtte meg på jobb Rundt lunstiden, vi kjørte rett inn til Oslo Og der var det rett ut og kikke litt Og hajøl, og så var det show Og så, så hadde vi middag og karstet Til seint Og så gikk vi og kjøpte kebab ja. Til seint ja, Og så var vi ganske tidlig oppe måned etterpå Vi spiste frokost Og så var det å kjøre hjemme hjem, og da var det egentlig bare Vi, labba, vi hadde en 2-3 km labbetur Om på Rundt i Oslos gator Ja uh, For å forbrenne litt Da kvelden i forveien Her er en sånn Obserasjon jeg har gjort mig Ok Etter den Oslo-turen som var nå mm -hmm. Nå snett det igjen Jeg, ærlig, jeg ja. Oslo har Kommet sig litt Ok Jeg synes det har blitt litt bedre Får vare ett sånt frågsmål och få advarna du är eller om att du er ärlig för du säger hyggliga ting. För att sagt, nu ska jag vara helt ärlig. Ja. Oslo er en by med jävla med junkie, för exempel. Ja, serdeles mycket drunker. Jag sa att personer jag träffar ju farmar rus som var far. Ja, det er väldigt mycket av det. Men jævla. det er det är så konstigt helt... som det var. Hva kan du tenke dig Nei, men rett opp forbi der du burde da? da Ja, det er altså Det er junk i Orama Det var jo faen meg junk i vist Det ja. lukta jo Lukta junk? Junk, faktisk, ja. Ja. Massevis Men likevel så synes jeg det har blitt litt bedre en, Enn Da det var, var det ille før, før. Ja, det var, men det, det var jo særdeles grått og kjedelig tidligere Men nå har det blitt ja, litt mer det, farger Og, og spesielt, spesielt på, på høyre sida, Oslo Ja, ja. Og i byen der Så er, så er det jo ganske det hyggelig Mange sånne små koselige pubber Du kan ja. ha kafé, Du kan gå inn og sette deg Og ta i pils og, og trask rundt Men gjorde du Observerte du De her sparksyklerne ja. ja Det var mye av de Jævla mange av de mm, og, og Ikke alle har tatt sparkesykelappen Synes jeg Nej, Det har de ikke <laughs> Det Og ikke alle har de tatt De løper av helst Fordi at de er redde for Å stå på den, ja, den for... Du har jo det En skenistreg og leie seg en tonning <laughs> Ja Men jeg tenker det er jo gøy For de som vill ha göj där det vet fan ja men det det jag fant ikke et sånt utsågsstöd eller utlägstöd for det så tänker jag Nej för men det ligger ju ja. jeg Ja vet inte jag vill ha en som garanterat fulla ström och det kan jag inte tro det är inte där som bara ligger där Nej där är ju en grund att lägga där tänker jag Ja, tenker jeg. Jeg. Og, okay, tom, da, ja. Da det är okej problem sån sånn er är upp för att där det bara Ja jag tänker väl lite för det är ju som slags stöttgrejer på detta här att du kan du kan sätta det dig på en OK du kan fall lene dem mot eller i alla fall lena den mot någon då Ja det kanske inte på väggen i det er rett og slett ufyselig. Er det en kommentarer? Ja, ja. To ja. stykk. To stykk. Ja, Først fra Thomas Johansen. Thomas. Hej Thomas. Hei, Thomas. Endelig ukens høydepunkt skal vi oh, ha. Ja, er... Skål, Thomas. Skål, Thomas. Takk et glass vann og skål. Ned. <laughs> Ned, skål. Og så er det en kommentar fra Adam. My uh, mans. Oslo er ikke bra tror jag. Nej. Nej, det är inte bra. Hela Men det är bättre. Det sån nokor är dålig, men det kan vara bättre än det var. Ja, det, det, det er det positiv utveckling med man har baby steps sådan. Du har blivit skutt i magen. Og, men det är inte bra, men det er, det, er, du, det helbreder sig liksom det du såret gror. Det blir bättre. Det, ja. det er min uh, postad. Ja då. Eh uh, men jag helt enig av dem nördam. Oslo är ich det er litt deilig å ha en hovedstad vi hater da Tenk, altså, jeg ja, kunne gjerne Jeg hadde vært med på det hvis vi hadde hatt en hovedstad som var skikkelig kul Sånn Amsterdam-kul liksom ja. men, men det har vi ikke Jeg har aldri vært i Amsterdam Har du aldri vært i Amsterdam? Lurte på om jeg skulle reise Du får lure på det litt til ja. Til du tar en beslutning Ja, jeg gjør det Jeg har aldri vært i Stockholm Det er ikke jeg heller faktisk, Nei. tror jeg Nei, Det er Stockholm er på feil siden av Sverige Jeg har vært i, Feis, jeg, jeg, vært i Gøteborg ja, ja, Jeg tenker det. som Gøteborg Sveriges hovedstad ja. for, for meg da har Også har jeg vært i uh, en plass til Nei, er det der det er Lise Berge? Nei, det er ikke Gjøteborg, Gjøteborg jo. Da har jeg vært der to ganger Oi, oi, det teller, det teller Kjøben, Kjøben er greit nok uh... Aldri vært i Kjøbenhavn heller <laughs> Det er så sykt det är ju så sjukt. Men jag har en hanlegio. Jag jag feil sig, men i fail Danmark är på största men en er då. Så det ja. går han och och och pissar du ser Nei, du gör ju inte det ser du. Då ska du då då ska du dra tillbaka men du, hvis du er du utstyrt? <laughs> ja, så er det. Bara ta tak. Kan nog så långt efter det. Men i alle fall, når mig då? Mig med i Sverige eller vart det? Och London har du varit i? London har jag varit i 3 gånger. 3. Å ja, riktigt. 2 3. 3 gånger ja da, så det er, ikke, det er ikke mangel på stempelpasset Selv om Neida, Roma har jeg vært i to ganger ja, okay. Barcelona har jeg vært i en gang er Det er jo ikke hovedstad uh, Nei, det trodde faktisk min datter at det var Ja, der, da fikk hun vel høre det, tenker jeg Da ga jeg jo en flad Ja Det Men, som var greia da var Jeg syntes det var jævla vittig For at Vi uh, endte jo mis, mis opp uh, på samme pub Der jeg hadde truffet Jeg hadde gjort min favoritting i hele verden Mhm mm Treffer nye mennesker Det synes jeg er veldig festlig Og spesielt hvis de kommer på utlandet Ja For utsiden det, så virker som Du ikke treffer nye mennesker Så mye som du Tvinger dig på dem jeg, jeg tror nok de koste seg det ja. det, det, det som var greia For, for å forklare litt var Det var at vi og Daniel Så hadde draket gjøl Og vi ventet egentlig på dykket Ja Og vi satt der hvor dere sa Vi skulle sitte Ja ok Det visste jeg kjenne om Det var jo Daniel som tok hele Jeg var jo opptatt i samtalen mm. Hvis jeg gjør så satt jeg et skotsk ektepar mm -hmm. Og uh, så, så bøyde jeg in i samtalen Ja, du inviterte deg inn Ja, og, og satt og pratet en god time i hvert fall med de mm. Til de Til de, ja Neida, de, de var veldig ivrige i fjøl Og nå fremstiller som en sånn innpåsliten jævla irriterende Det var jeg kanskje å begynne med Men så syntes de at jeg var litt ok å prate med Et godt, ikke godt voksen Nå kan jeg ha vært 50 54, tipper jeg Åh, sier du det? Ja, det tipper jeg jo faktisk Veldig okay folk men vi, etter vi satt der vi hadde solgt det lenge Så satt jo du og Daniel i en dyb samtale En stund der. Og så satt vi og Stine i en dyb samtale mm. er så er så jeg, vi, vi, vi er ikke redde for å, for å grave djupt i, Når vi har fått en øl Eller ti Nei, for det ble jo en del øl der ja. og, og så satt vi og Stine og fant ut av dette Vet du hva? Nå overrasker vi Steffen og Daniel Med mm. at vi skal synke karaoke Ja jeg lurte meg inn, og Uber har jo kommet Oslo Det var mer enn jeg hadde fått med meg Før Daniel informerte meg på veien ja. Det jeg gjorde da jeg, jeg rente jo bare med at nå, nå, Når jeg sier nå at Nå har vi stilt en Uber Vi skal synge karaoke mm. Så kom det til å bli stormannsjubel fra deg ja. begge to Det gjorde ikke. Nei, det ikke For da hadde du klokke klar på at det var ikke aktuelt <laughs> Nei, det var ikke noe Det var tema det altså, Jeg trodde jo først at hehe, Når du sa nei så, så, så, jeg, så skulle jeg bare si, ja jo jo, og så ok da, sa du Men det der fikk jeg bare si av Stine at dette kan du jo faktisk bare glemme, for nå han bestemt seg for så trassig var du faktisk at det var bare Nej det var nei, nei og jeg, jeg du har har respekterte det jo faktisk Ja, etter mye omheng så måtte jeg jo avbestille den jævlig uberen Ja, det kostet men, meg faen min høy med penger det, og så måtte jeg avbestille den der uberen Ja, men det, du gikk i pluss, jeg likevel viser vips mitt så. Ja, for du sendte meg, det skulle jo ta opp seg, du sendte meg uhovlig mer penger du sendte meg tusen forhånd. Ja, for jeg vil ikke høre av noe suttrykk. Nei, det var det du, du kjøpte med stille, ja. og det virket. <laughs> ja. Jeg var fornøyd da. Ja. Da gikk det greit. skulle jeg deg penger, egentlig? Nei, nei, nei det, det var jo en åpen og ærlig transaksjon. Yes. Så bra. Du, jeg var jo alligevel tom på kontoen da, nettopp. Ja, det er fortsatt hvis det ikke så særlig pent Så er det ikke så særlig billig i hvert fall det er det heller ikke uh, Så det røyger jo Det røyger mye penger Ja, det gjorde cool nok det ja. ja, det gjorde det Men i alle fall så, så fant jo meg og Daniel For meg Daniel skulle ikke Gjøre slut på festen Nej. Så vi gikk av gårde Og så kom vi egentlig bare Nesten rett over gada Fra vi hadde sagt hadde et rykke mm -hmm. Så så vi uh, Dennis Nei, Vinis vinnes kebab Vinis kebab, ja Og der, dersom noen sier det med noen sånne faktaopplysning At de ikke har sett uh, där jag ejakulerar det i dressingen så allt ja, det där där det är vanligt det kan ja, inte ikke... det kan være. det, det salt tycker jag. Vi snackar om varför löver likar inte mänskkött överhuvudtaget det blir det är salt ja. i människor och det er, det liker vi ja. Og det liker løver ja. Men hör øh, blir det så att du min egen påstående om att sådär är salt. Jag vet inte om det stämmer. Du, du har ju bara fått det i öra så det hör och skiter sånt. så salt du. Nej, det är ju inte. Men vi gikk da og spiste kebab Og så bestilte jeg først Jeg skulle ha en vanlig kebab mm. I Pitabra Så spør han der fyren Skal du ha sterk? Og da gikk jeg rett Cirka, har man tenker 14-15 år tilbake i tid mm -hmm. Der jeg fikk spørsmål På akkurat samme dialekt Skal du ha sterk? Og den gangen så sa jeg ja Ja, for du, da var du tøff og uredd Ikke sant? Jeg var dum og uvitende ja. og, og for det at den, den kebabsausen Du fær på mange av de kebabskapene i Oslo den er lagd av, av diesel, tror jeg For jeg var faen med lam, husker den gangen der Klog som jeg er da og, og Jeg er jo eldre og klogere Eldre og nesten vis, vil jeg si Ja, nesten Tett på vis ja. Så sier jeg da, nei takk, du holder med medium ja. Og da var han okay. sofa Nei, så var det greit det, men så kommer Daniel som ikke er så vis Du har jo sier, 10 år på han, så det er klart Ja, ja det er det jeg er. Og, og så sier Daniel, uh, ja han skulle være sterk Mhm mm og han er ikke noe jævla pussy, ikke sant Han er Nei, knallhardt tvers Ja, gjennom, det skal du faktisk ha jeg, jeg, Den er sykt respekter det at han fullførte den For jeg så smerten i øynene Og leppene dine lyste opp Det så ut som liksom to jævla kondom du hadde blåst opp Men du fullførte det jeg var ikke en drit av nesten den der Isoporen var til meg vek Ja, riktig Ja, det, det forsvant alt sammen Det førte jo da til en hendelse Eh uh, nej, detta hänger hänger samman ser du. Ja, riktigt. För att den den kebaben, den har så vitt bynt sin resa. Eh uh, ja, nettop <laughs> som om vi sa då spyrte för hostan så så så samma smärtlinje i, uh, i, i, i Daniel sin <laughs> höje att det blir inte osjätteing i in i Daniel. Och inte på känslomässig plan, alltså inte på det emotionella då. Inte på det emotionella nej. Rent fysisk. Og når Daniel tog en slurk av sin kaffe, mhm. Mm så rejsan sa så var nog. Det var god kaffe, sier jeg Ja, så, så, så ropte jeg bare hit han <laughs> hey, hey! så sa jeg det at Greit, jeg henger bare ned og venter For vi må jo kjøpe snusette på Og jeg gikk ned og i lobbyen Og sted han har ventet Og der sted han er to amerikanere Og sted han har pratet Så kikker jeg på han ene Og han ligner jævlig på han der, Som hadde varmet opp for bilbørene Kvelden i forveien Så tenkte jeg Jeg kan ikke gå bort og så Og så si noe til han liksom For jeg husker ikke han hette for noe i gang Så jeg gikk og svøy, vi ring øh, mm -hmm. Rett med inngangen Gikk du sånn Med, med visste, visste, visste, De var jordkloden og du var månen da Men månen roterer jo ikke vet du Den bare Nei. Den holder samme fjeset mål, ja, ja, Sånn, jeg, så, sånn gikk, gikk, si, gikk du lenger, Jeg gikk sideleng som en krabbe Som en sånn. så krabbe rundt sånn. det. det var ikke så gøy for deg som hørte på Når Nei. jeg gjorde den bøyelsen Du glor ikke du heller egentlig som så det Nei, for det følte vi hadde allerede fått ja, jeg, jeg, ja. Fortalt det bare vi I alle fall så snur jeg meg rundt etter hvert Og plutselig så ser jeg rett i nøyene På Bill Burr himself Mhm og så sparket han i leggen Nei, så gikk han uh, Overrasket nok gikk han helt forbi meg <laughs> Hva? Kjente ikke fra, For det, han ikke fra rad 99? Han, han så jo, han så jo uh, sine venner som sto mm. og på han Så Hey guys så, eller, Good morning guys sånn. Så tenkte jeg, jeg må jo hen og så prate med han Og så Hello, excuse me <laughs> <laughs> Men ignorerte du hele entourageen liksom Ikke rett på hovedpersonen? Hvordan da? Jag tänker sånt att det är höfligt då och så anerkänna alla. Ja, och det det det passar bara i och återvärt. Ja. Då sa jag great show guys. Mm. -hmm. Eller til mm hade -hmm. guys. Ja. Men så sa jag excuse me. Blablabla bla, bla, great show last night. Eh I said I love you, man uh, I, I, I, I, I, I like you. Och så nej så sa jag ett annat och så så fick jag då tryckt in att ja, jag har ju då börjat att stå stand up förel. Så. Ja. Och så då blir han ju og har du bodd på Oslo plasa noen gang? Nei Eller sånn... kanskje jeg har det? Jeg, jeg tror ikke det Ikke som jeg kan huske Og da har jeg ikke det Nei, da har du ikke det Jeg har vært Der på toppen sånn... av... Jeg på plasa-toppen da Og konsumert ja. Faris Ja, og sånn Og sånn Faris Plus Faris Plus <laughs> Det er altså sånn Når du kommer in på Oslo plasa Så er det en dør som, er sånn, sånn, som jeg går rundt i ring Så du må treffe rektig rom Ja Sånn, sånn som det på tåget Når du skal gå inn til Gardermoen Fra... Hjernbane Åi Ja Det er helt riktig mm. Og Når du kommer gjennom den døra Så er det Det er svingdør uh, Er det svingdør da Ja I En, en fall, må, plate, råterende plate de råterende plate Som noen treffer rekt i rom Ja Og når du kommer inn forbi der Så er det svær sånn i skjøvedør I bu glas. glass Så uh, Det er nok mest for det estetiske Fremfor noen ting alt Jaha Men i alle fall så sto jeg da Så ble med og, og Med og bilde mm. Som jeg kaller. Eller Wilfred, som er fullstendig på fornavn Jeg klør vel din, jeg sa Ja, det er det, til hvert Og så, så ble det med stående som prater Og han spørte, ja, hvordan gikk det med, med stand-up og sånn Riktig nok etter jeg hadde sagt Han, ja. han spørte ikke oppfordret hvordan gikk det med stand-up-karrieren din i det samtalen, eller i det Det begynner en, du å I det dit... en rar, i det, det, det, det, det blikket der det gjenger fra At det er bare en innpåsliten fan Som skal si noe til han, og er på vei gjord for Faktisk begynner å bli en samtale Der han er litt oppriktig interessert i å høre om Hvordan er det da? Yeah. <laughs> ja Så kjenner jo jeg en euforie At jeg stender faen meg å med Bill Burr Ja yeah. Jeg har ikke blitt, blitt starstruck Siden jeg traff Aune Sand i Venneslag Kulturhus Nei, det er riktig Så det skal jeg <laughs> Men i det denne samtalen begynner Fortalte du Bill om det? Ja, I, ja. I, I mette Aune Aune <laughs> you know, sand, you know? <laughs> <Den er slår. laughs> ja. I det denne samtalen begynner å ta form da Mhm mm og her merket at etterne farmor en samtale med Billbør så begynner farmen med den der jævla glassdøra å lukke seg igjen. Og jeg genger var i fullstendig panikk og tenkte att nå skakje den glassdøra här få ödelag du gör no, du, du gör är en handlingsman här Tom, vad gör du? Jag sticker ur vänster mitt. Ja. För det att det vanligtvis när sånån dörr Björn lukkar sig igen. Ja. Så höll att det är at, sånn sensor på det att när ja. de träffar någon så så stoppar det. Det är ju inte den här dörra. Så du tog en, en halv jenka. Ja. Og så jag sa hette la la la la la. Och stod där och den där dörren bara pressar in mitt lår och ner. Jag tryckte benet hårt och hårt ner så jag kände det var rätt på att antingen så spräckte benet mitt eller så spräckte det glaset i den där dörren. Du kunde inte ta ett steg, steg, steg fram eller ett steg tillbaka. Då hade han hunnit ta med sig sen för benet alltså hela mig istället för bara benet mitt. Och då blev det som en klabba babba där att sa sorry man I I really got go we're late for the late for my flight so I got to go to the airport så han. Mm -hmm. Og så spør han meg, «Are you going to the airport, by the way?» Og så sier jeg «No, no». Og så tenker jeg, for faen, hvorfor sa jeg nej. Jeg skulle sagt «Ja». «Ja». Eh, «Bye, bye, nå. Daniel, bye, bye». <laughs> ja, men jeg hadde jo tatt toget tilbake til hotell etter hvert da. Men du hadde hatt noe på fly med han. Hadde... <laughs> ja, da hadde jeg sagt, «Ha bra, Daniel!» «Gått med deg man så du begynne på det nye livet ditt da. hadde Jeg bare sagt ja, ja, jeg skal jeg skal faktisk til friplassen. Ja. Kunne ha tatt en runde på Gårdmoen da. Så kunne jeg tatt med den jævla tråsykkelen tilbake igjen til Oslo. Ja, det på el kanskje da. Ja, men inte. Ja. Men asså nei. Du kunne sittet på en billboard du Gårdmo. Jeg kunne ha gjort det. Jeg hadde faen meg sjansen til å sitte på med billboard. Der husker du, du fortalte meg kort tid siden. En mann som sto i kebabskranken og skulle kjøpe seg noe og fikk et fick ett alternativ som man skulle ta och göra det ner Ja, nettop. Ja. ja. Selv med all den visdommen du har upparbetat dig från liksom brannskadad anus eller stark kebab jo, så var jeg. du ikke vis nog. Nu vet jeg det här nästa ungen manspår man ska komma in i bilarnas sin så ska jag svara ja. Ja. Sällvisen ska till utlandet. Ja. Rett og slett. Det är mitt råd att ge. Så rätt och slett så Men så så du en tings med angra på nå in i fanet på. Ja. For jeg skrev jo, om jeg linkte det ganske bort mm -hmm. der, at jeg hilste nettopp på Bilboer. Ja. Og så skrev du, forresten, du skrev jo først noe, så skrev du, forresten, dersom du ikke har bildet, har ikke skjedd. Mm -hmm. Så tänkte jeg, det, det er helt sant det. Det, det, det er et bedre poeng enn jeg tror du faktisk skjønner til å gjøre. vet det. Dette her er jo, jeg lever jo litt etter dette her. Ja, men jeg har ikke til meg ikke, ikke reise kompanjonen min, Daniel, kan bevittne at faktiskt straffbilder traff bilder. Dette kan være en falsk historie. Dette kan være falsk nyheter. Men nydelig. det lover det, kjenne jeg, jeg ja. Han har meg med inn i bildene sin. Hvilken sida munnen har han gulltann på? Det fikk jeg ikke med meg. Hm. <laughs> ja. <laughs> Nej noen ganger så må man tøse seg litt til Og bare knipse et bilde Jeg tror det er hyggelig for han også At noen synes det er greit ja, å ta han Som jeg han sa til deg jo at jeg er 34 år Jeg ja. får meg ikke til å Nei, inntil, du, tror at det, det talet der betyr noe som helst Nei, men det Med det, sånne der selfie-greier Så kan du spørre han som var med meg På uh, det, det der Dag så... Nordbø Hva heter det? Dag Sørås ja. uh, Det var ikke alderen som stod igjen for at folk skulle ta selfie med han Og Nei, han men... er ikke noen bilbøy Nei, men det som du skjønner Det at det, det som ikke jeg tenkte Jeg tenkte ikke på selfie som et alternativ Nei Jeg tänkte, at jeg måtte ha spørt En av de andre Hej kan vi ha bilder stå Og holde rundt hverandre her Skal vi ikke ta et så kan vi smile skreift Begge to du ikke, Jeg kunne tatt en selfie Av mormoren min Så fikk jeg en selfie-stang Hvor gjorde kunne, den, du den Du har hatt med på radioen? Det har jeg med Den radio ja, Han har hørt den Radio-deltagende selfie-stang Ja Og den kunde du hatt På innelomma ja, då vill du framstå som välutstyrd, men på lite fel måta då. Eh, uh, definitivt inte. Jag vill aldrig bli sett med mig själv så jag blir Jag det kan vara sagt därför, men datorn har köpt det självförstängt till mig. Bara mm. för att irritera mig en gång, bara för att ärta mig. ryggen hennes. Yes, <laughs> 17 måtte jeg slå på henne. det är okej. 17 gånger på, för så leder som fan eller sanger. Ja. Nej, nej, det vill kanske varit lite uh, lite väl my då att ta uh, självförstången fram. If you si. Men du har utansett uh, en mulighet der som du aldrig får igjen Neppe da, da må du bli stalker mode for å si det sånn Jeg har en shoutout til min gode venn Steffen Lund som hadde et kjempesvar Jeg skrev til han også, jeg traff nettopp Bill Burr mm -hmm. Så skrev han Så gøy for Bill <laughs> <laughs> Han syntes det var litt gøy <laughs> han, er, han, er, han er en uh, Framsnakker Han er uh, Mr. Hey, Lund Du har det i munnen allerede Ja det var det jeg hadde Nei, eh, men en annen ting jeg vil ta opp ja, at, har jo, Du har jo hatt mye snak ja, ja, men i tillegg til at, din, i tillegg til at ah, Daniel tok et, tok et valg eller, Altså tog et val som førte til at han igjen måtte ta et val Om å gå og besøke toalettet ja. over en lengre periode Som gjorde at jeg traff bilbør Så skjedde det noe annet gøy også, mens, Så Daniel tok det som er kule for deg, han? Rett og slett ja, Hadde ikke han hatt vondt i rumpa Så hadde ikke du hatt det i, i kroppen? <laughs> Nei, rett og slett og det er sånn det er noen ganger Det er en, med en rar brød. måte å, på, å si det på, men, men ja Alt dette stemmer jo Ja, faktisk, på en prikk men, men det som skjedde når jeg sad under frokostbordet Satt du under frokostbordet? <laughs> så måtte Daniel gå Han ja. fikk vondt i Europa. Som gjenførte seg at jeg ble glad i kroppen. Nei, det som skjedde når jeg sad ved frokostbordet På en stol O satt Og drakk opp av min kaffe da ja. så, så skjedde det noe Som fascinerte meg, noe veldig mm -hmm. Målereeksjon <laughs> Nei Tenk hvor pinig det hadde vært i mange år siden jeg våknet med målereeksjon <laughs> Hvis du hadde våknet opp der Du er jo allerede i full fres Er det ikke det når fokusene jeg har spist Han kommer litt senere nå er <laughs> Men, ja, Det er mer sånn Brunschereeksjon <laughs> Ja det er det Uh, det som skjedde da etter, dette, dette kan heller ikke Daniel beviten Så det kan jo bare være en vans historie Men det som skjedde var at Jeg satte en person på andre siden av rommet Kom B -b -b Carmen Elektra uh, Nei, det var i overvektig kvinne Tenk på et navn uh, Erna Solberg Moskva Marit skulle jeg oh, gå Ja, innfor? ja, ja. Uh, Men hun var ikke så overvektig Men, mm. men uh, tykvallen kvinne som sa der <laughs> Og så Og det er det mest fascinerende nyser Jeg hørte i mitt liv Tidligere var mitt favoritnys Sånn At nysen ble holdt inne Og så kom mm. det en Atjo på. Jaha ja, det, det, det sier det jo Det går an ja det At det kommer etter At det, det kommer ja, kom en sånn Atjo At det, ordet atjo Ble sagt Ja ok man må bare Sånn Nå vet vi at det var en nys ja. Så at det var en, en ø, Epilepsi Den greia der Ja men dette her nys her For dette er en nys En helt standard nys Den har En oppbygning Og en, en, en veldig bra avslutning ja. Atjo der stopper han Jo, pang, stopp Ikke ja. sant Den Hun her nøys Men hun hadde ikke avslutninger Så det var bare en Aaaaaah <laughs> <laughs> det var så gøy å se på Spørte du om Fikk du tatt et fotografi Eller en, en videosnutt? <laughs> det rakk ikke Faktisk, tror jeg allerede Så rakk ikke at jeg hadde opp telefonen Hele det. den nyset, Det er klart Det begynner jo et ja, Det, var det en, begynner jo tåa Det begynte Men det stoppet ikke Det bare Jeg tror hun sider her nå Bare <laughs> Det hva var, du upplever bara där liksom 5 minuter utanför Vänersborg så är det liksom sån där bara öppne världen sig för oss så så en sup jag vi var inne max där jag hade. Det var ju lite fascinerande att se på när brann allt krutmit där. Ja. Men du är liksom ja? liksom sånn, altså, i, we ja. i farten då vet du. Ja, men det var det var nämligen eh när vi stoppade på max og skulle spise. Så skulle in och pissa. Mhm. Mm Ganska länge förr jag kom in på toaletten så hörte jag att den där jävla var omån. Stod og vrrrr Ja, så det var, var forvarmet den da Nei, nei, det sto en man der også Åja Så han forvarmet den for dig. Jeg bruker ikke den, vet du Nej. Men jeg kom in. da Og han sto der Tydeligvis han hadde stått der i sånn før jeg kom inn da Ja Det tar litt tid Jeg gikk bort til pisoaret Knept opp buksa Lurket frem penis Pissa Lenge Og han bare sto der og varma hendene Ikke det er det är ju väldigt rart för en sån hårvarmer, det är ju som en så, kan kan han sen se frös på henne Jeg Jag provade och fönade mig torr efter duschen på morgonen på på lördagen. Ja. Precis som du har gjort det är nog enkelt. Och jag tänkte liksom jag har jag har inte provat för. har du aldrig provat för håret? Jag har aldrig provat uh, det kan jag inte ursäkta. Jag har det nettop på kroppen för Du får jeg slu, den kroppen ja. ja så sånn att jag ska slippa bruka honkel. För okej. Okay. För att testa det då. Jag ja, ja. är ju på äventyrresa. <laughs> ja, du är ju en äventyrsman. Ja. ja. grad det. Men det det, det blir ju glovärt och blött som en tomat på grillen då. Mm. Yes. Så jag får jag får bränskador med med väsken rätt vid altså, det är ju inte nog Det var ju knoppig. Så den där fön måste ha mycket mer dött. Är det kommit in några snackar? Ja, ett par kommentarer. Ja. ja. Jeg er fra Adam igjen Hei Adam igjen det er jo om Oslo Ja Han skriver Oslo Pos Positiv utvikling i Oslo jeg Er litt som å bli kurert for Diarré For så Og for eksplosiv Eksem etterpå det Helt Det blir, blir ikke bra den grunnen Det er særdeles godt beskrevet ja, Altså velg din sykdom Altså sorry Adam <laughs> Men altså Ok det er, det er en lang liste av, av Smertefulle lidelser ja. Som man kan Klaske et likestegn Jeg liker Oslo Uh, og uansett Så er det bedre Med Eksem Med eksem En diarri de Ja, det er jo det han pumper Han mm. Ja Men det er, frem, er fremdeles eksem Du er ikke helt fisk Ja, ja, ja som, som jeg også sa altså, ah, ja. Skutt i magen det, ja. det gror Men ja, det er ikke dritbra På lenge Det er flere kommentarer Ja, fra Mats Vestgaard Hallo Mats Han skriver Hallo boys Hallo Mats <laughs> Hallo Det var <laughs> Ja det var bare det han skrev? Ja, det var det. Ja, bare det han skrev ja. Du må skrive Anlema mer, Mats gi, gi oss et fucking tema Er det ikke det noen uh, jeg jeg Kom igjen med tema ja. Vi skal ha mitt alt på strål jeg, altså. jeg har med meg noe Jeg i, må i, høre hva du har I India I India Åh, vet du, stefan I går så spiste jeg indisk <laughs> Ta så Nei, se her på den Ja Jeg hadde Store munnen din. Ja, ah, ok, jeg skal ikke komme lengre inn på det, men det, er det Indisk er kjempegodt, det, ja. det er veldig derlig ja. I India ja. Så er det fire bønder Som har uh, Det er nok mer enn fire <laughs> Ja, men disse, disse fire spesielt ja. Har blitt saksøkt okay. Av no som heter PepsiCo PepsiCo? Ja, det er, tror jeg er et som eier Pepsi Max Ok, og Pepsi antagelig Ikke helt sikkert, men det, det, det kan hende Og Det de har gjort for mm -hmm. å fortjene den saksøkelsen altså, du, Hvis du er en potetbonde i India Så tror jeg ikke du er Stina Gryn Så jeg tror 150 000 dollars Gjør et hugg I, i, i brukskontoen din ja. Og det de har gjort De har dyrket noen poteter ja. Som de har kjøpt okay. Men som, vi som viste seg at det hadde ikke de lov å dyrke Fordi de akkurat den typen potet <laughs> Den er patentert Eid Nei. Av PepsiCo For at det er den poteten de bruker til å lage Leis potetkull med oh, Og det God. klarte de Å reise til India og finne ut At disse her bønnene skulle Altså <går> <går> ja. Hva Hva er det liksom slags Prosesser da Her må vi Dette må vi slå ned på Før det eksploderer i hele India, Så tar de alle potetkullpotetene våre och spiser eller vad fan men säkert lejer ris då tänker jag og... jag vet inte väl det er så där så lågt där altså. ja med mindre dig dig gjorde en miljonbrift eller hypotettsamt de och marknadsfört du... sen nettopp med att detta er hypotettsamt som blir som ett vet bli till till lace ja och och hur fantastiskt neutralt är det på det hypotettsamt sånn det är ju inte sån där skitdritgott det är inte dritgott alltså det varit uh... Mord, sour cream and onion Så har jeg skjønt ja, da, altså, da jeg men, men det er jo sånn, Den poteten er ganske spesiell For den, den Den sås jo Rett fra posen Du tar en pose med potekull Og så bare graver ned Og så kommer det opp tre med nye pose på ja. Men Men, men jeg, jeg Mener da jeg leste dette her at, at det stod at disse her Skulle bare ete da Det var liksom ikke noe sånn uh, Det var til eget potekull Det var til eget sånn Egent spiskammers da Men hvordan fan kan du Patentere i potet? De kan det De kan patentere mus og kan patentere. Jeg, jeg har jo fått med meg at du kan patentere, patentere Patentere? Pantera mener du? Pantera At de kan patentere mer rart Men akkurat Ja, så medisiner og, og ja, sånne ja, det, og det er, er jo geit. noen ganger så har jeg lest at sånn, Pensilin er en sopp Hvis jeg husker feil Eller riktig Ok Og den En sånn spesiell type sopp Og det finns sånn urpensilin Som er noen de lagde fra barken Fra et land annet jævla tre et sted Den er jo mest kjent som pensurlin sa du den vitsen till til Bilbo? Han måste ju han måste ju ha kansellerat alla friblivna och bara vet du vad? Här ska vi bygga, här ska vi bo. Ja, eller sån jag måste bara sluta med detta här. Han är amerikan så han sa here I will build, here I will live. Mhm. Mm sånt. Nånt sånt tänker jag så. Eh, det det, det er i alla fall vet att de får de den penicillin på en eller annat sätt så att det bara är möjligt allt blir ju Antibiotika-resisant Ja mm. Men det er liksom noen andre ting også Sånn at det kanskje det skal vare lenger i, På hylla etter at det har blitt produsert Og sånne ting Å oh, ja Men øh, Og da er det jo sine levende ting Så er det sånn ok vi har likevel laget den da Så vi, vi har patenter på det Men ja. En potet er ikke noe medisin altså Nei, jeg har fått med meg at En potet som har fått selv Ja men, Beate, Ja Og Tommy Finns det Tommy-potet? Finnes det Tommy-potetter? Tommy kan vi finne jo Ja hvis du googler Tommy potet, så gjeng jeg hjem, da skal jeg aldri mer roe i det offentlige lys Nei, hva, Asterix er jo en potet Asterix er potet, ja. ja, helt riktig Det er vel uh, litt kult men, uh, Har du spist vilsvin noen gang? Ja, det har jeg Hvorfor? I Polen Ja, det er ok, det er, det er ikke sånn at du At jeg antagelig ikke har spist men du. Nei, jeg vet det, men jeg har også spist vilsvin i Polen og tenker sånn at var sånn Møh jeg synes det var kjempegodt da. Ja, det tror du var, tror du var i plussmodus da, skjønner du? Uh, nei, jeg, jeg var egentlig svært negativ til denne restauranten For det var en restaurant med en norsk flagge på ah. Og det hadde ikke jeg lyst til i Men jeg hadde et barn uh, Og det er kjempelig, du kjente igjen det flagget, vet du? Hun hadde sett det før ja. Så hun ville inn der og spise okay. Og det var meny på norsk ja. Selv om hun kan jo engelsk så, så de kan jo for så vidt få plusspoeng for å være kundeorienterte, eller det? Eller ja, var det sånn Meny som er sånn Med bilder som er Sinnssykt blasse og, uh, Litt sånn, ja. ja Så jeg var väldigt negativ Men fikk vilsvinn Som var svært godt Ja sånn Jeg kjenner det. en fyr som driver Og, og, og skal skrever, jakte vilsvinn Skjønner du Ved grensa Ja, ved Polen Nei, i Norge, i Sverige, Norge, Sverige. Oh, ja. Ja, for det Sverige og Polen som er de landene med, Som du reiste for å jakte vilsvin Det er vist greit bare, Det er ikke noe etisk problem med vilsvinene Fordi de, de dreper uh, Einebær og Jeg vet ikke, faen jeg ja. altså, flykt, Flyktninger, flykt, selvfølgelig ja. Altså, dette er ikke noe hyggelig dyr i det hele tatt Nei, helt, overhovedet ikke. Men jeg, jeg ville jo tippet at jeg var livredd for vilsvin Hvis jeg hadde møtt på det, skal jeg vel. Det var for så, før vi gridd Begynner å kjøpe Så var det en fleip en De dreper flyktninger Var sånn uh, Ok Shit det skal ikke være roten til det <laughs> Nei, det skal ikke Så jeg fant du ut sånne potetter? Ingen potetter som heter Tommy ja, Det var jeg helt glad for vet du hva Tommy? Ja. Da er det jo da, For å si det på best mulig morsom måte ja. Det er bordet dekket kan du faktisk patentere deg en liten Tommy potet da. Det kan jeg I følge logikken til det amerikanske Snikbyrået som lager Pepsi og, og potetkull Det er jo business som faen da selvfølgelig Brus og potis Det er jo en vinnende blanding Det er jo alt du trenger egentlig ja. Men de saksøkte i hvert fall dem For, for 50 000 dollar ja. Det er mø så Har du jo vært som du har en ting på tapeten Så nå er jeg i om du faktisk gider å Ja, meg, det er sånn, okay, vi sånn La oss bare teste det Og ja. så ser vi om, om det er vært noe ja. Det har vært uh, i Med FRP nå Ja, jeg har vel fått med meg en overskrift Hvis nok der Fy faen, og de, de hopper på. Det, her er pressekritikk mer enn det er noe annet altså, Jeg okay. kommer ikke til å nevne en ting Av det de har liksom sagt til media Nei. Bare at media er der, De har jo sagt de bare, Hva det, referatet deres Og så bare skriver de bare alt det ut På sånn, FRP vil dit og FRP vil dat ja. Men FRP har jo Vært i regering nå i 60 år Og det skjer jo ikke det de sier så du Nei. kan nu veta hva faen de vil på deres landsmøtene sine I forhold til det at uh, FRP er imot bomstasjonene for eksempel ja. Så har de gjort en solid jobb i Eustagdor ja. For der er det jo skåltomt på bomstasjonene ja. Men så kommer du videre Og så kjører du lite til Telemark Og så kommer du til Vestfold Og der har ikke FRP vært som For så... der, der er du kan kaste stein Mellom bomstasjonene ja. Og det er ikke sånn altså, Ikke langt heller altså, Kortkast Kortkast ja du kan ta en sånn underarmskast Ja bare rett opp Ja, rett og slett Ja For der er det en jævla med demonstrasjoner Ja Og det Men nei, og så kommer du til Buskerud Der er det ikke så mange igjen, er det det? Til Oslo Buskerud? Buskerud, nei, men der kommer de Ok Det er på vei nå De skal, ja. de skal lokke inn dramen Sånn som de har gjort med Kristiansand Og det er mange veier inn til Drammen For å si det ja, forsiktig Ja, okay. Men Ja, men, får, men ikke på E18? Øh, nå er jeg usikker ja. For jeg bor ikke der Det blir meg ikke så mye nei. Men Uansett, okay, hvis bomringer er et tema, da, så, så, så er det en ting de alltid tar opp og alltid driter i når tiden har gått langt nok okay. Og eh, så gikk det sånn, for å bare ha liksom FRP i fokus hele tiden, så kom det også opp et bilde av hun der den nye ministeren vår i, i helse og, og eldreomsorg, er det det hun er? Sylvie Listhaug Ja, for hun er snakket seg inn igjen Ja, hun er kommet seg inn igjen ja. Og nå, da sto hun der Som en, en bomrang? Ja, men så sto jeg i, i en joggedress Med en pepsimalksflaske og en, en prinsmil Ja, takk det bildet så jeg <laughs> Ja, og så sånn der Ja Det er liksom bare å få fylt opp spalteplassen eller? Ja. Det er bare å få freste på Rakke ned på folk Ja, rakke ned på folk Så bare sånn, ja, dette, er, dette kan vi lage til nyhet Hurra, ja. hurra ja. Skriv noen sider om dette det er, sånn, er det ikke Hva med pepsi da? Ja, det måtte jeg til utlandet For å Ja, for å finne ut at Pepsi-kritikk i norsk uh... Det hadde jo vært midt i blinken For Måru Og ja. sikkert Pringles Hvis ikke Pringles også er i det Så jeg vet ikke hvordan det her Henger sammen Sikkert en ond sirkel der Ja, ja. Hva, hva er det du har? Er det livescore for et eller annet? Ja, bare Sitter og lester Sitter og lester, ja, ja de, de går nå, de Det gjør de Ja Er det noen nye kommentarer til oss der på Ja, en kommentarer fra Christ, Ben Christian Hallo Ben Hej Ben God kveld ifra Pyrrenene Fra Pyrrenene, ja Pyrrenene Ordfag er ikke nei, han, de sterke sier Han er der nede og sikkert kjører motorsykkelen han. Den galningen Åja, oh, og det er en du kjenner? Ja, det er Vi kaller den bror, rett og sånn. Ja, det Min mors ektemanns eldste sønn son. Sånn, ja Ja, jeg tror du skal være sånn der Øy, bror ja, ja, han er litt som bror også Men ja, ja. Det, det, det, det er innenfor Sånn er, men å ligge det igjen Det er som just kritisert Ja, nei, du tenkte litt om det Jeg vil si i Asia Ja, det er feil Vi skal til Afrika Jeg, jeg tror vi skal til et sted i Spanien Åh oh ja jeg så, fjell, så Afrika altså Ja tror det er en fjellskjede i det sp spanske Høyland Pyreneene hm. Jeg tror Du tror Kan ikke du bruke den interneten der, produser? Vis meg de beste Pyreneer du har Pyreneene, ja Nei. Det er sikkert noe info om deg å ja. uh Men tror du da at FRP kan uh, få lov å bare Frese på landsmøtene Jeg ser stadig kritikk av regjeringen Ja, ser du det? Ja, rundt forbi Det værer seg i media og sosiale medier Jeg kan ikke se at altså, Er det ikke ganske ok da? Er, er det, er det, det er det dårligste argumentet da ja men du vill att jag hade bättre liksom. Men har de hastar vet att de skulle få bli plast. Eller sån engångsplastik. Ja, det skedde med skulle på tur. Oh, ja, ja. Det bara bang. Nu är det slut. Nu er det engångs Är det fick ju med jag far ett med i stoppa på McDonald's i Grimsta på väg för mig skulle på Max. Är det ja, riktigt? Vad var det som fick höpapsuggar? Uh, ja. Mm. Det funkar grejt eller? Nej, du klagar det borde han eller Mhm. Hva er det på suging? Jeg vant til bedre suging ja. Nei Her var det jo 1. mai Ja Og då sto jeg og koste meg I tog Nei Foran grillen Ja Og sto grillen og kjødd Og så kom det opp en fyr Opp trappa mi Jaha Udde det da, der Og kommer opp der jeg stender med grillen Fremmedkaret du fullstendig fremmed, aldrig sett før, og tviler på kan jeg kommer til å se den så, ja, du står og koser deg med grillen. Og så tenker jeg, hvem faen er du? Men så sier du, så, ja, det gjør jeg. Ja, jeg uttrykte at jeg var skeptisk til dette her. Mm. Ja, jeg, jeg kommer da fra alarm. Du kan kanskje høre det. Du kan kanskje høre at jeg er ikke herifra, så... Vi har nå sånn landstekkans uh, greie der vi uh, kjører rundt med det brandavdelingen vår, da, som, uh, som skikkelig kjører på her. Og, du har jo fri da, men uh, vi er nå her og, og kjører på. Skikkelig gode tilbud. Så sa jeg, vet du hva? Nå skal du faen med deg, det er ikke det. Det er jævla fett. Det. Jeg sa det at, ja vel, sa det, men det er jeg ikke interessert i. Nei, okay men det är jättegott tillbud så det kan gott være at du är intresserad i att höra vad jag har att säga nej helt alvarligt så här detta det tar inte intresse av men jag har nog varit hos nabo din hon där och så sau namnet på du gick upp för mig att jag vet fan inte nabo men hette för någonting. Så sa det vet jag faktiskt inte vem är. Nej. Och det var ju det var väldigt rat då och det skönt han över han kika ju bara på meg, og så nej okej okay, men men hon hon borde bero när det är vägen då. Kom ihåg. Det vet jag att köra mig så. Så var sån som bara så <laughs> Nej jeg var nok uh, Tung kledd okay. Det var en varm 1. mai, så du hadde ikke tenkt mye Kanskje jeg hadde en bukse på meg i fall. Ja. Og, så, og så begynner jeg bare masse videre Og så sier jeg, nei, men jeg er overhovedet Ingenting interessert i å høre På hva du har sier Og jeg har jo et, sånn et skilt på veggen min Sånn et Old Trafford standard, mm. logo. Uh, Og så bilder United-logo Og så tok tallerken min For jeg skulle inn og altså skylde den Så jeg gikk bare ja. På vei inn da det var så en avslutning for meg Så sier han Ja, uh, dere United-supporter Det kan jo de være litt, uh, litt trege Han <laughs> skulle innsurte jeg, deg til det, det det du liksom prøver så hanke med henne med Ja men... Så kjære sektoralarm Må dere bare slutte med dette her? Du med å sparke alle nordlendinger i hvert fall <laughs> <laughs> Og ikke send ut folk på 1. jævla mai Tenk hvis en, en uh, brannalarm fra sektoralarm hadde reddet livet ditt. Så hadde jeg helt sikkert vært... Uh, fornøyd med det? Fornøyd med det der og da, men enn så lenge så har ikke det skjedd. Nej Nei da? Nei, det, jeg er enig. Jeg, jeg ja. ringt opp i stad ja. av en... Uh, jeg trodde det var på en ekte telefonsamtale, for det var et vanlig Oslo-nummer. 222-222. Ja. bla bla. Og det var ikke sånn der 0011 Det var det nei, nei, bare ja. en random string Med, med, med tall ja. og, og, og du er jo i en business som gjør at du må svare på sånne, så. Ja, jeg burde jo av og til ta telefonen når du ringer for Oslo ja. Og ukent noe om oss generelt Særlig det, ikke sant? Ja. Og så, så er det den der Men du vet det er noe kødd Når at du tar telefonen og så går det litt tid Før ja. du får tak i dem som Hvis det er som ringer dig, Så må ikke du vente på at de skal og, snakke Og hvis en superhyggelig fyr som ringer så Alla Stefan. Detta var en land uh, avdelningsledare som snackade med mig på engelsk Ja, oh yeah, hello, I'm, a, I'm a department manager. Ja, det handlade om det var ett land kritisk med PC:n min. Ja, som som var som alltså bara do you understand? Do you understand? Och där befinner jag mig i et i et for jeg, jeg har liksom så jævlig mange alternativer Jeg kan bare si sånn høflig nei takk Dette gir jeg ikke å legge på Eller ja, du kan si fuck you Eller så kan jeg bare, bare slippe ut satan i meg sant? Og bare <laughs> ja. gjøre den der indiske Mørkesorte hårmanken til kritt hvit Det du burde gjort, som et tips mm. Neste gang så burde ny nyse ut avslutning Ja, <laughs> ja bare, bare begynne med det Men du en det, er, det er jo noen som synes sånne ting er gøy sant, Å kødde med det, heter, det er en nettside som heter 419 Scam eller sånt nå. Okay. Så Det er sånne Nigeria-svindlere Som blir bare lurt opp til helvete sant, Med masse ja. sånne der, De må spikke noen statuer Og lage skuespill og en kortfilm og, og ja, ja. Det er veldig gøy Men jeg var ikke i modus der Hadde han ringt meg på en søndag For 12 år siden Hello, han Og ut. jeg var fyllesjuk og i godt humør hva i faen er det du sier for noe I være fyllesyke og i godt humør Klar, Har du aldri vært litt sånn der jeg, jeg har vært bagfull At det er fremdeles At ja, det er gleden fulle. Gleden som fyller bringer meg Jeg har ikke slå på taget nå Nei Det har jeg opplevd. Ja, det er den måten Jeg mente at altså, jeg er ja. fyllesyke like, altså, sånn, du, du er litt redusert Men du kan du ler liksom av mye ting Og du, har, du er liksom I vasuhummer Ja Eller hvis du hadde ringt nå Så hadde du jo Mulig litt, Mulig er i modus Litt krøtt som, å brenne Litt ja. grann Sånn at denne, denne her får vi på lufta ja. Men Akkurat på IKEA der som sånn, der stod og hadde akkurat fått levert fra meg cirka 15 kilo med, med ting jeg ikke trengte i kjøkkenet. Ja. Da var jeg ikke i humør til det å verkligen förstå. Till verkligen ködde eller till något jag bara sa no och så bara la <laughs> ja. Det, det bara flatt enkelt och og grejt då. Ja. Ja. Så sånn der... ha det är så väldigt sån där Jag har lite lust till att ha den där insikten att jag vill ködde med det også. Ja, men, men du kan inte du kan inte vara sån hela Nej, kan inte det. Nei, det går inte. Det går inte. Jeg kan ikke stå og driv på gaule og kauke og synge og skjelle ut folk på IKEA i telefon På engelsk, ikke sant? Det ikke Nei, det er ikke meg Kanskje du har blitt kastet ord så måtte du få ned en plass til deg Da måtte jeg begynne på, hvor skal jeg begynne da? Jeg på, hvilken annen møbelbutikk er det man kan gå på da? Sånn skjei der da Møbelringen Møbelringen, uh, ja nå, nå har IKEA fått herredømme Ja, men her ja, ikke du kan... Uh du kan ikke prøve noe. Jeg har en uh, litt... Uh, mamma har jo kommentert noe om hun føler meg. Nei, jeg har ikke sett hva jeg prøver heller. Nei. Skulle du ikke høre det? Det er fjellet. Ja, det er... er det ikke... Ja, Pyreneia. Det er en fjellkede i sør europa som oh. danner den naturlige grensen mellom Frankrike og Spania. Nei, det er poeng til Stefan, for den. Ja, så det en liten fekter. Det er oppkalt etter Pyrene, som det er brand på engelsk. Det var altså datteren av en som heter Bebryx og som ble voldtatt av Herkales. Herkales? Mhm. Men det, han heter vel Herkules? Han <laughs> er Herkales her. Og ja, han andre det. Etter at hun fødte en slange, ja, så det, ja. ble hun skremt og flyktet til fjellene, der hun enten ble brent eller spist av ille dyr. Ja. Og der er din bror å kjøre motorcykler, da? Åpenbart er han på slangejakt, da. Ja, det kan godt være. Ja. Eller kanskje en leidighet til hun der, hva heter det, Her Nei, det var han som... Det var som... ikke Herakles, det var Herkales Herakles var det, ja Ja, det var han, ja <laughs> Ja, ok, men da, da hänger jeg med mm. Men uh, kanskje en leidighet eller ja. han? Nå har vi uh, fått beskjed fra, fra sikre kilder om at, at lydoverføringen er uh, variabel noen ganger når produser... Leser noe inn Så det kan hende ikke alt dette her Kom med på Facebook Jeg tror de skal gjøre det Altså hvis ikke så skjønn Ikke noen ting For lyden er her prikkfri Ja, men så bra For jeg bare Bare sånn Jeg anerkjenner det Ja da Og hvis at du lurer på vad Daniel sa nå Gå in på godnyhet.no Om noen uker Og så vil du si at episoden Ligger deg linka Så kan du laste den ned Eller så kan du bruke din podcast-app Og høre på det derifra Nå? Segnet? Kan du gjøre ja, det? Ja, om få strakser Ja For episoden er faktisk ferdig nå jeg skal, jeg skal avslutte med En ting som irriterer meg veldig Når vi gikk hatt inn til Oslo Så skulle vi kjekke hva slags verda ja, det var det Det var fun fact faktisk om Pyrenee Var ikke klar over at det var så mye action i, i noe fjell Nei det var, ja. altså Kudos til deg Daniel For at du fant ja. det der Men når vi gikk hatt inn Oslo Så spørte jeg Daniel Om man kunne kjekke hva slags verda var i Oslo ja. For jeg så for meg godt og varmt og kosig <laughs> Ja det, mye av det Men uh, det ble det jo ikke. Og, var, og hva er det for noe? Det var seks grader der inne mm -hmm. Føles som fire Ja Stod det, og det der konseptet kan ikke jeg forstå Nei, men det har noen som de spør sikkert da Ja Og føler du de noe? De må ha en jævla jettelegg der de gjenger rundt og intervjuer folk Så ser de, ok, det her er seks grader Og så gjenger jeg spør, hei du, du, hei du Hvor grader føles du som? Type fire ja. Og så det er det noen som sier 5 Og noen som sier tre, og så til ja. slutt så, ja, så får du et, et snitt, ja, ja. Men da tenker men da får jeg, aldri... la oss bare gjøre det enda mer sånn eh, Noen ganger så føler man forskjellig, ikke sant? Ja Og jeg tipper at for kvinner så føles som minus ni Og for mannfolk så føles det som, eh, som plus 4 da, for å si det sånn. Ja, men jeg skjønner Og da kunne skjøn... du hatt liksom sånn, for det, da, da blir det riktigere Hvis man likevel går ut og spør folk, tenker jeg kan man like gjerne så, sånn at man får litt mer presis info Ja, men hvorfor heter det ikke heller? For det som er greia, det er at det er 6 grader ja. og litt vind, så blir det kaldere. Ja. Men hvorfor jeg hette ikke bare hvermeldingen da 6 grader og litt vind? Då vet du at da ja, er det kaldt. Ja, det er sant. Hvis jeg sender, ja, der er, der er 3 grader og der er 26 sekundmeter, så vet du at jeg gidder ikke det, greia som jeg blir invitert på. Jeg blir heimed, eller? Ja. For da er det kaldt, du, det. Eller du kler deg godt, eventuelt, og gjenger på det du skulle bli invitert med ja, men Det går an, det jo da Jeg skjønner hva du mener jeg tenker, men, for det, for er det er jeg... to forskjellige kunder her Du har de som bare vil ha nøytral, objektiv fakta Bare sånn er det, og sånn er alle, alle ingrediensene ah. Og så har du den der uh, Men vad skal jeg gjøre med denne her informasjonen? For at hvis at det er vindstille Klaus 6 grader, og du sitter kun i solveggen Så bare, fuck, jeg skulle ønske sa at jeg ikke trengte ta på meg uh, Ulvang-habiten min i dag ja, Men hvis du har 8 og 20 forskjellige plagg da det, det plagget bruker jeg hvis det er mellom, mellom 12, Det er ikke det jeg mener Det er ikke 8 minus. forskjellige plagg Du er bare sånn ok, dette her er Dette her er ja, nå, sånn er, det oppleves det, det, det er jo aldri så sånn at Ok, du ser på hver meningen Det er 4 grader, men det føles farme som 30 i skyggen Se nå, jeg går med genser Og shorts ja. Det betyr at hvis det hadde vært glovarmt Så kunne jeg tatt av meg genseren Og Justert meg deretter Hadde jeg hatt en bukse på mig. Ja. Så det ble kanskje blitt forvarm Men det er liksom sånn der Hva blir reaksjonen hvis du den I offentligheten? Jeg har øh... Jeg har ikke så mange Historier hvor jeg har med av meg buksa Sånn Jeg tror folk setter pris på det Rett og slett Jeg tror folk ville bare Ja, det var artig, det var artig. <laughs> ja. For jeg har en ganske gøy Jeg kan jo vise deg her Hvis du bare bøyer det over det kan ikke du ha la ut Nå kneper det sånn du opp buksa Julebokser du må reise deg opp deg kamera Nei, ok Se litt av den da Hva gjør du? Jeg ja, er samme Akkurat sånn, jeg Var har jo samme, samme Er du samme vaksning på deg? Nei, Vi har samme undertøys Lebron dør ja, Det er duktig Jeg kan gå ned og ta på meg samme her, For jeg har faktisk en liknens Eller akkurat samme Var det ikke det vi fikk? Samme? Ja Ja Ja Jag jag har mig så där altså. tar jag en bukser och så blir det göj. Sånt som det brukar vara. Det är klart där gått ner nu och tagit på mig den och kom upp igen och med det kläder och allt tre i boxorna och ta ett bild av oss själv. Ja, det blir ett festligt bild tror jag. Det tror jeg hadde blitt det blir ett festligt bild som jag bara kastar på den. Jag visst. Ja. För det där det, det sticker dit så jag bara säger ja, ja det är göj. Det var inget förslag på inte gör. Jag ska ta en, en uh, det var det faktiskt frågat om om uh, Mora var på for det at hun, uh, hun skulle i begravelse Her på leden mm -hmm. Det er jo alltid en gøy opplevelse Og hun, hadde, naturlig, hun er jo kronisk forsinket Så hun høy av hasta og kom in i kjørka Og hun kom for seg til sin egen begravelse si sånn. Faktisk What? Og, og uh, Rakte nesten Hun var liksom litt for seg inn Sånn at de hadde lukket døra Og, hun, og kista Og kista hun åpner døra Alle ser på, ikke sant? Og hun fortet seg inn der Stresset PC For hun hadde gått fort fra bilen Og til kyrka Kjenner med å sette seg ned Og fortsetter å puste av Og så kikker hun rundt seg Null kjente Kan det ikke gå? <laughs> Nej det var det hun tenkte At jeg faktisk ikke kan bare gå nå Så der sa du da <laughs> Det er jo kjempegøy og alle kikket på henne ja. og lurte på hvem i helvete dette her var The Begrounders Crashers Ja, så det hvert så beidde hun disse For at hun begynte å få latta krampe Og da gikk hun bare, <laughs> da ga <gikk> hun fan <laughs> Ja, men så, jeg tenker eh, at du at bare møter på nok Så til slutt så treffer du du kjenner Eller kjente ja. ja, eller i salen da Vi fikk ikke se kiste... Uh, det er så populært med overblikister i det. Norge Så det er liksom sånn, hvis du skal være helt sikker på Kjenner jeg Så må du nesten knekke for å få uh, Og det er heller ikke så vanlig med sånn et svært bilde av vedkommende Nei, et lite bilde Et litt norsk uh, Passfoto, ja, passfoto der. <laughs> der igjen. Det skal være ikke noe hodeplag Det skal være neutral bakgrunn yes. Og du skal ikke, du skal ikke drive over å gjøre noen grimaser Eller lage ape Du kan ikke smire heller i gang Nei, nei være litt sånn, du, kan ha, du kan ha blie øyne ja. Men der, ja, så det det. stopper vi i Norge der Jeg var ganske fornøyd med mitt, mitt siste passfoto faktisk Jaha. Jeg smilte jo da, fikk jeg streng beskjed Ikke smil, Nei. og da ble jeg mm, sykt alvorlig <laughs> Men på det forrige bildet mitt så så jeg gjorde som en tjetjensk krigsfange faktisk på, ja. det var, var, Og det er jo på en måte din vei inn i, uh, i andre land, i andre land ja. Ja, Så jeg ble egentlig overrasket hver gang jeg slapp inn i et eller annet land mm -hmm. Etter å vise passet Og så er det at på det siste bildet mitt så Norsk Hæ? Jeg jag norsk. Jeg er norsk. Jag norsk. <laughs> <laughs> Så jag har bott i Norge länge. Ser det? Se det är bara det gøy med, gøy med dialekt. Ja. Sist saken jag på listan vi hör Er det at uh, biljakt. Alltså politi följer efter bil. Det var det ju nettop en olycka med, med døden till följe. Ja. Vi har nå. på något på något gøy norska med Absolut, men en god nyhet. Ja. Uh, for det dette blir fremstilt som en dårlig nyhed Ja Men jeg synes det er en veldig For det er stendt tre stykker Har omkommit i biljakt siden 2015 Det er ikke, Men er det liksom i I, i Vennerland eller? Er nei, det, nei, nei I Norge Det er forstående at Norge? du har landstekken siden Det er jo ikke Jeg synes ikke det, det altså Det er ikke rivruskene jeg. jeg synes det Nei Så det blir fremstilt som at det, Nå må politiet ta seg sammen For det er tre stykker som har dødd av dette her 2015 Ja Nå må det egentlig det ja, det var en sånn skoleskyting i USA Nå fikk jeg så jævlig lenge ja, men, really? Og ja, jeg også hadde på med to sokkerhøy om dagen Oh la la, <laughs> ja. ikke sant? Breaking news Men eh, der var det en sånn uh, fyr som, som skulle liksom fotballtakle Han der skyter den og så døde den av, av den greia ja. Men det, det som du også reagerte Sånn som du også reagerte att det är nyheter en gång längre, är inte det her är dagligdags. Ja. Og så har jag hört amerikanerna själva uh, liksom vinklade skolskjutning till til något positivt då, visst de det klarar ja. det. Med, med den, da, at, men allt tatt i betraktning så är det ju överraskande få skolskjutningar. Det borde ju vi, vi ligger nok under potentiale bort, visst att vi hadde, de hadde det liksom, jo sitt om vi hade sett om potential då. Ja, och om liksom som har gått något då. Ja. Den Okej okay, du er fornøyd med at det er under 200 år eller noe sånt nå Det er, det er, det er sånn eh, Fordi at det er så mye folk Og det er så mye våpen, våpen. Og så mye medisiner Og så mm. mye Grand Theft Auto sikkert Det er ja. mye som spiller inn ja. Og så, så tenker jeg sånn Ok, er det så mye våpen da? Ja. Ja, det är nog för mycket vapen. Ja, tack. i den sökun efter information om Vem har du högt varit och skutten fyrepungen? Ja. Jag har vilken fyr man heter dyrefyr. En, en, en Nei, gutte fyr. Nej, En gutte fyr. Jag har kexlhoch. du er en gutte fyr. Ja, kanske. Du är? Er... Och tror jag så en gutte fyr. Men vem är mest en gutte fyr Astrid? Jag tror det är kanske för Daniel kan kanske. gutt. Ja. Men man det fann ut da. Ja. Va er det at uh, Norge, ja, kongeriket er på 11te plass ja. i verden uh, når du skal regne opp antall våpen per innbygger. Ja, det er framemis att få innmigrere. Veldig få innmigrere. Og så han tänker hela hedmark har ju vapen. Topp ja, politiskt sett med flest vapen. Ja. Plass, Agder. Och i sån, 2:a plats Hedmark. Ja, det. <laughs> så det, det gro grodde i, i distrikten. Ja. men her, her er är det ju säkert mycket upp i setalen va, folk som driver jakten på ja. på tjuv och och sånt. <laughs> Samur och jag vet fan, så avisa norrljus mot att lägga ner sitt nog, där är det var så mycket samehets. Nej. Jo. Är det sant? <laughs> det är sant. Det er sånn, sånn er det. Det er jo som att det skulle dissas för fra Överbo. Ja, det är ju så dumt. Jag kan inte det. Det är ju mer ju liksom. Ja, det är jeg, skjønner, jeg hadde skjønt så, det mer Hvis det, så, hvis det der det jævla... bærumssosten hadde, hadde het seg samer Det er det, er det de jeg mener Så til han der jævla første majfyren som kommer yeah. Han selger han Du er en same, din ja. faen på, Men ikke same på en ned Altså sånn Jo, jo. <laughs> Da var det Ja, nei, så det, det kunne det ikke ha noe mer nei, Jeg har ingenting imot same faktisk Jeg har hvordan kan man ha noe imot? Nei, noe det kan du, ikke jeg heller skjønne Noe som ikke jeg ikke vet noe om Det <laughs> er noe du ikke vet noe om i det hele tatt Jeg forstår hvis at de er lei av at Kent, Are og Bjørn, Jonny sånn, Har kjørt så mye snøskuter at de har skremt bikkene og alt mulig Langt, da går det på fjors Men det er ikke fordi det er ikke samebi Det er jo asshole menneske da Jeg, jeg har, tror det er det mest high-tech-samene var Truge De bruker jo helikopter til å gjøre med regndrift Åh, heller de er jo de er, de er tidlig ute med, med det nyeste altså. Ja de, Men nå, for faen nå, jeg, nå skulle jeg akkurat til å begynne å prate om flettørt ja. Men jeg ser at vi rekker ikke det i heller Vi de det Vi holdt på å sette på dokumentaren om det i går Ja Men så har du kan sett den du? Nei, jeg har ikke sett den uten Ta og se den før, skal si, ja. vi skal snakke om flettørt Ja, det er, det er godt Rett og slett Vi begynner med altså å si takk til alle som så på ja. uh, Takk du, til Agde Finans For at de uh, Nei, det, det tuller Jeg trodde du har blitt sponset av Bagmin Rig <laughs> Ja Uh, godnyhet.no er oppe og gjenge ish uh, Episodene kommer på løpende bånd Ja Har du vært med i noen fikk da? Ikke siden uh, forrige uke Nei og mange episoder ligger der, der nå Jeg tror jeg måtte stoppe på 99 Ja, ja så du har ikke kommet noen ting lenger, nei Nei uh, men, uh, men jeg skal gi en opplæring, opplæring også, primært på jo sånn at det virker Episodene kommer ut på godnyhet.no Men du kan finne dem der du søker på andre podcaster Bruk Spotify, du. Du sier så, jeg foretrekker min podcast-app Ja, men det, det er jo for så vidt Spotify for meg nå. Ja, det er sant Men der du søker etter podcast ellers Kan du jo søke etter god ja. nyhet Så kommer podcast nå Du kan søke oss på YouTube Kan du få en videoklipp Ja Så til alle som så på Tudelidu Tudelidududu Du Hva svar, Steffen? Er vi på offline? Er, nei, ikke nå Off der, ferdig der, der vi på ferdig. Offline, Nå begynner mora bli det grejt. Nu blir det grejt. Skallt nå vi nåt fylla ifrån Brennevins skrevnitzsa å... sausen din. Slivitza, heter det. skrevnitzsa sausen din. Jag tog en. Jag tror att jag trycker mig här nu. Noe... Tror vi har nog mer här nu så... men hvis vi har nog mer så spamma. Fyll med. med. <laughs> bam, bam, bam. Er du en ja. Bum bum bum. Är det 10 sor? Ja, amora. Ja, jag kommer till duk upp. Oh, ja. Oh, yeah. <laughs> Og hvilken bokser har på seg da? Hvem det vet? Det er til lede med oss til å se Takk til som hørte på podcasten nå og som sagt, god nyhet der nå Søk på god der du søker opp podcaster Og husk å fortelle naboen din Dersom du synes denne podcasten er gøy Så ganger du bort, bank på oss naboen din Hvis du synes det er skikkelig ræva Ta altså få en second opinion fra naboen, tenker jeg Det kan du jo gjøre, faktisk ja, er, sånn, er du enig med meg hvis du hører på hva hele er, den episoden? Det... Er det så ræva som jeg også synes? Ja, her? nettopp så kan du sitte og hate oss sammen Ja Det er bedre ber... Og så send oss en mail om hvor ræva det var For da, da kan vi lese opp det Tommy er et god nytt det nå Ja Og husk Ta med deg i kalsola At det er bedre hate sammen Ja Ha det bra da